Потім, потім ми три дні виходили з Ловайська. Вона гмукнула, посміхнулася, струснула головою, відганяючи від себе картинки, які досі приходили до неї у снах. Сказала сухо. Я була поранена, в ногу, обличчя. Половина наших пішли раніше, а ми тоді затримались у розвідці і наказу не чули. Безлад був, не так, як по казали. Виходили в десятьох околицями, де повно сепарів і російського спецназу. Дійшли лише я і він. Перед тим три дні валялися в полі, він волік мене на собі. Оце точно вже було, як у кіно. Вона нервово засміялася, поглянула на візок, відкотила його до кімнати, дістала з верхньої полички пачку сигарет, закурила. Лежали в полі в багнюці і розмовляли. Просувалися лише вночі, по сантиметру вперед. А куди вперед, Бог його знає. Ну і ті розмови перед смертю, вони особливі. Знаєш, це ніби, ніби розмовляти з Богом. Адже лише Богу можеш сказати правду. От ми так і говорили. Я про своє, він про своє. Вона посміхнулася. Навіть знаю, як гарно ви жили. Ніби за тим вашим столом сиділа. У мене такого ніколи не було. Сашко теж посміхнувся кривувато, мовляв, знала б вона, які в них зараз столи. Потім нас знайшли, продовжувала. Завезли до Артемівська, а там в лікарні народ в коридорах лежав. Багато хто вмирав, не дочекавшись операції. Рук не вистачало. Він трохи оговтався, і мене одразу на операційний стіл. Адже крові мені вистачало, хіба що години на дві. Всіх на ноги підняв. Хоча йому самому допомога потрібна була. Склав ногу. Потім вже з операційної не виходив, інших оперував, доки сам не звалився. Потім відвідував часто. Ну, таке. Далі вже банально. Для тебе банально, для мами твоєї. Фронтова подруга і все-таки інше. Я ще могла воювати, обличчя то таке, але валюшка вже була в проєкті. Довелося демобілізуватись. Ось така історія. Вона загасила сигарету і вийшла до зали, де тихо, але наполегливо, подавала голос дівчинка. «Ти вибач, – сказала, – я її ще годую. Хочу, аби вона виросла здоровою». Все було для нього новим, як откровення. Навіть те, що в іншій кімнаті сидить жінка і годує дитину. Уявляв це як ікону чи картину Леонардо да Вінчі. «Картину Монна Літа намалював Леонардо да Вінчі!» Була така гра на швидкість реакції. Була, коли він був маленьким шашуною. Для Шашуні все було або чорним, або білим. Тепер він сидів розгублений. Він прийшов сюди як суддя. За якусь мить став злочинцем. За годину перетворився на адвоката, котрий мусить вивчити обидві сторони справи. І знову стати суддей? Тільки не це. Ніхто нікому не суддя. Навіть справжні судді. Сашко всміхнувся. Вустам було ще доволі боляче розтулятися в усмісті, але стиснуті вилиці розслабились, обличчя ніби відтануло. За якийсь час Ольга вийшла до нього з валею на руках, дівчинка сиділа в неї на колінах, уважно роздивляючись Сашка. Він посміхнувся їй, сказав куку, -ку», і вона розтягла вуста в смішній беззубі посмісті. Ну, а ти? спитала Ольга, як ти живеш, герою? Я знала, що рано чи пізно доведеться з тобою познайомитись. Вона простягла руку і легенько вдарила його кулаком в плече. Від цього жесту, такого простого і хлоп'ячого, так вони часом віталися з Сергієм, йому стало затишно. І взагалі на цій кухні було затишно і спокійно, ніби вона знаходилася на краю землі чи під шарами тихого першого снігу. І від запитання, як він живе, котре потребувало відповіді і не було прохідним, і від того, що знайшов людину, яка могла розповісти йому про війну з перших вуст, якими не стали вуста батька. Адже для неї він ніколи не був і не буде шашуною. Не відаючи навіщо це робить і чому, він розповів їй про своє нещодавнє фіаско з трьома Алісами. Те, про що ніколи б не розповів вдома. Вона слухала уважно. Їй були цікаві найдрібніші подробиці, і як познайомились, і що написав в контакті, що одягнув, про що думав, як їхав і на що сподівався. Навіть запитала, які диски взяв з собою. Імітацію гри з Камбербетчем, одержимість Дам'єна Шазела, товариство мертвих поетів з його улюбленим Робіном Вільямсом. І чому саме ці? В захваті від перелічуваного влучно прокоментувала імітацію, розповівши про те, що в університеті, який не закінчила через війну, але збирається поновитись, що й не знайде роботу і няню для валюшки, захоплювалась Аланом Т'юрингом, цим генієм криптографії,